Наступного ранку за сніданком Гаррі, Герміони і Невіл отримали записки. Усі вони були однакового змісту. «Ваше покарання відбудеться об 11 годині вечора. Зустрінете містера Філча у вестибюлі. Професор МакГоннегел. Перейнявшись утраченими очками, Гаррі забув, що вони ще мали відбути покарання. Боявся, що Герміона почне нарікати на втрачену для повторювання ніч, але вона не вимовила й слова. Вона, як і Гаррі, відчувала, що заслужила кару. Об 11 годині вечора, попрощавшись з Роном у вітальні, вони попрямували разом з Невілом до вестибюлю. Там уже був Філч, а також Мелфой. Гаррі забув, що Мелфой теж мав відбути покарання. Ходіть за мною, звелів Філч, запаливши лампу і виводячи їх на двір. Тепер ви не раз подумаєте перед тим, як порушувати шкільні правила. Еге ж? вишкيرivся він до них. А також Якщо хочете знати, тяжка праця і біль – ось найкращі вчителі. Як жаль, що скасували колишні покарання. А, тоді б вас на кілька днів підвісили за руки до стелі. Я ще й досі зберігаю в кабінеті ланцюги і постійно змащую їх. А раптом вони знову знадобляться – Ну, гаразд, ходімо. І не думайте втікати, бо буде ще гірше. Вони йшли в темряві. Невіл шмургав носом. Гаррі уявляв собі, яким може бути покарання. Мабуть, щось жахливе. Інакше Філч так би не радів. Місяць світив яскраво, але хмари постійно його закривали. І все повивалося пітьмою. Раптом попереду Гаррі зауважив освітлені вікна гегрідової хатини. А тоді почувся й голос. «Це ти, Філч! Швиденько, бо я си хочу вже починати!» У Гаррі аж стрепенулося серце. Якщо їм доведеться робити щось разом з Гегрідом, то це ще зовсім не біда. Його обличчя, мабуть, проясніло, бо Філч сказав, «Думаєш, вам буде легше з тим телепнем?» «Ні, хлопче, ви йдете до лісу. Я дуже сумніваюся, що ви звідти виберетеся цілими». Почувши таке, Невіл скрикнув, а Мелфой завмер на місці. «До лісу?» – перепитав Мелфой, і його голос уже не був таким самовпевненим. «Нам не можна ходити туди вночі. Там усіляки водиться, вовкулаки, наприклад». Невіл ухопився за рукав гарівної мантії і мало не задихнувся. «А це вже мене не стосується!» Зловтішно крякнув Філч. Раніше треба було думати про вовкулаків. Хіба не так? З темряви до них підступив Гегрід разом з і кланем. Він тримав великий арбалет, а з його плеча звисався гайдак зі стрілами. Пора, сказав він. Я вже тут це чекаю майже півгодини. Гаррі Герміоно, все файно? Я б не був з ними надто люб'язним, Гегриде, холодно зауважив Філч. Зрештою, вони прийшли відбути покарання. А? то ось чого ти си запізнив, похмуро сказав Гегрид. Читав їм лекцію, га? це вже не твоя парафія. Ти си своє зробив, тепер йди. «Я повернуся на світанку», – мовив Філч. «Позбираю, що там від них залишиться», – додав він лиховісно.